Köszöntöm a kedves hallgatókat, elekes Borbála vagyok. Mondok egy felszólító mondatot: Tartsd jól a bestiát! Ez szokatlan a mi szelíd-szolíd nőművelődés történeti műsorunkban. E cím alatt egy remélhetőleg kellemes órát fogok ígérni a hallgatóknak, illetve ígérek a hallgatóknak. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Dede Franciskát, egy napokban megjelent könyvszerzőjét. Magyarázatot fogunk adni erre a felkiáltásra, hogy ismétlem, tarts jó a bestiát, felkiáltolj el. Mit akar ez a cím? Igen, hát amikor először találkoztam vele, ez egy olvasói levélben szerepelt, ez a felszólítás, és egy 19. század végi Pályázatra, körkérdésre utalt. Egy német újság, még mindig nem sikerült sajnos kiderítenem, hogy melyik, tehát egy német újságban fordultak úgy az olvasókhoz a szerkesztők azzal a kérdéssel, hogy hogyan lehet a férjet legjobban boldogítani, illetve a házhoz kötni és az előbb idézett olvasói levél szerint 200 beérkezett válasz volt, amelyek közül ez a kis talán nyers, ám de rendkívül frappáns válasz nyerte el az első díjat, hogy tartsd jó a bestiát. És aztán a századfordulón többször is és több labban megtaláltam ezt a felszólítást, vagy, felszólítást illetve az erre a pályázatra való utalást. Könyv, most uh, kibontjuk azért jobban a történetet, néhány nappal ezelőtt, mint mondtam, megjelent egy nagyszerű könyv, ezt a címet viseli. Az alcíme egy századfordulós blog története, kiadta a Kortárs Kiadó és az Országos Széchenyi Könyvtár közösen. A hét című lap receptpályázatának a összefoglalása, de ezzel nagyon száraz dolgot mondtam. Azt hiszem, hogy itt a következőkben sokkal többet fogunk mosolyogni, mint ahogy ez így első pillanatra hangzana. El fogjuk mesélni az egész történetet. Ez egy művelődés művelődéstörténeti csemege. Maga a könyv is, maga a történet is, amiről szó van. De de Franciska, irodalomtörténész bevezet minket az előzményekbe, illeszkedni fog a műsorunkban, amelyben már eddig a másfél év alatt annyi érdekes történetet mondtunk el a nőkről. Valamilyen fokon itt is nagyon nagy mértékben lesz a nőkről szó, tehát megvolt ez a receptpályázat, receptverseny. Melyik lap indította ezt? Beszéljünk erről bővebben. 1901-ben írta ki ezt a pályázatot Emma Asszony a Hét című heti labban, amelyet ről talán annyit érdemes mindenképpen elmondani, hogy a nyugat előzményéként tartják számon, majd még pár mondatot mondanék róla. És ez egy francia újságban, a Figaro-ban megjelent receptpályázat mintájára született meg, ám attól több dologban is különbözik. De mielőtt másról is beszélnénk, talán akkor néhány szót a hétről. Ez jó néhány évvel korábban 1890-ben indult útjára, kis József költő volt a szerkesztője, és egy olyan heti lap volt, amely a felhívásában önmagát, mint egy modern és a heti eseményekre reflektáló közéleti, társadalmi, politikai, irodalmi, heti szemle É, rendszeresen közöltek é, irodalmi, színházi tudósításokat, illetve hát kritikákat, és hát ahogy mondtam, a vezércikkekben a közélet a társasági élet eseményeire is utaltak, sőt volt egy olyan önálló rovatuk is, innen-onnan címmel, amelyben apró, és általában nagyon szellemes tárcákban utaltak ugyanezekre az eseményekre. A hétről valóban, ahogy mondtad is, azt szoktuk megjegyezni, hogyha valaki folyóiratok, folyóirat történettel foglalkozik, hogy a nyugat előzménye. Egy kicsit miután most utána néztem, egy kicsit azt mondanám, hogy többennél, valami zseniális kezdeményezés, és Kis Józsefről, a szerkesztőről is azt szokták mondani, hogy hogy költő-költő, de lapszerkesztőnek, mint ahogy aztán ezt meglátjuk, zseniális volt. Kiknek szólt, kiknek szánta a lapot? Azt hiszem közép osztály. Igen, hát a, és ebben nagyon sokat segített vagy segíthet és jó eligazítást nyújthat a, éppen az a szakácskönyv pályázat is, vagy receptpályázat, amiről szó van, hogy kikolvasták a lapot, hiszen itt nagyon sok utalás van arra, hogy egy milyen körből válaszoltak a háziasszonyok, illetve majd meglátjuk, hogy nem csak a háziasszonyok. Elsősorban a középpolgári rétegnek szólt, és bár azt mondják, hogy elsősorban a budapesti közönségnek, nagyon sok olyan utalást találtam, hogy az ország, és hát természetesen ugye még a Nagy Magyarországról van szó, az ország határaim belül szinte mindenhol olvasták, és hát vagy járatták, de legalábbis ismerték. Itt mondjuk el, hogy készítettél egy listát is, és abban tucatnyi, vagy hatvan, vagy nem is tudom hány település. Igen, mert a hétben közzétették azokat az olvasói leveleket, amelyek beérkeztek ezek, erre a pályázatra, illetve a nagy részüket közzétették, és ott a levélírók nevei szerepel, illetve az a helyiség, ahol helyiség, ahonnan beküldték a leveleket, és egy nagyon széles um, válogatás, körből. illetve körből érkeztek a levelek. Most uh, kell beszélnünk Emma Asszonyról. A hétnek egy ilyen egészen furcsa rovatáról. Ezt azért egy kicsit bővebben mutassuk be. Ez, ez nőművelődés nagy... történetileg is nagyon érdekes. Igen, ezt nagy örömmel, mert Emma Asszony én szerintem egy nagyon szerethető személyiség, és rendkívül érdekes színfolt is lehet ebben a sorozatban, hiszen rögtön föltehetjük a kérdést, amelyel már sok mindent el is árulok, hogy vajon valóban a nő, egy igazi nőről van ez szó. Hát nem, hanem a hétre, hét gyakorlatára jellemző, hogy a munkatársak, vagyis elsősorban a főmunkatársak álnéven írtak a labba, és mivel kevesen voltak, egy egy-egy főmunkatárs több álnevet is használt, Ignotus volt az egyik, aki a legtöbbet használta, és az egyik álneve Emma asszony volt. Ez abból a szempontból különbözött a többitől, hogy ebben az esetben ő szinte egy új személyiséget teremtett magának, egy női alter -egót, akinek a köntösébe bújva öm, megteremtette Emma egész társadalmi milliójét, egy családot teremtett neki, ugye háziasszonyként, illetve az irodalomba belekostoló dilettáns író nőként is szerepeltette. Tehát ezek azok a megjelenési formák, amelyek nagy nagyszerű lehetőséget adtak arra, hogy nőként, egy női szemszögből, vagyis még pontosabban egy férfi által elképzelt női szemszögből mondjon véleményt, olyan kérdésekről, amelyek foglalkoztatták a korszak olvasóit, amelyet ő érdekesnek tartott. Tehát itt a nőkérdéstől kezdve az aktuális eseményeken keresztül, de itt politikai és közéleti eseményektől kezdve, színházi bemutatókon keresztül egy-egy új, új könyv megjelenéséig mindenről beszélhetünk, de egy háziasszony apró cseprő mindennapi gondjairól is írt, hát ugye egy ilyen furcsa szerepben, nőként, de csak egy férfi tollából született ez meg. És akkor még gyorsan elmondanám, hogy nagyon sok levél jelent meg, 1893-ban született meg Emma Asszony, és 1906-ig írta ezeket a leveleket a hét hasábjain. Az első néhány levelet Mascher, vagyis kedvesen, megszólítással egy szintén képzeletbeli barátnőnek, a következőket pedig már kedves kis megszólítással a szerkesztőnek címezve. És ez egy, valóban egy, egy rejtély és egy, egy, egy, egy, egy furcsa történet, nagyon, nagyon gazdag tartalmilag is, mindaz a témakör, amit ő a tollára tűzött. Ugyanakkor a korban, a 19. század vége felé járunk ekkor, ahogy mondtad, már írónők szerepelnek, már, már, már eddigra, már a közepétől, a század közepétől már antológiák és, és önállóan publikáló nők is léteznek. Tehát valamilyen módon a levegőben van a nőkérdés. Ezt ö, nagyszerűen előveszi Emma szony, Ignótusz, és a legkülönbözőbb, ö, Felvetődő kérdéseket nagyon merészen és nagyon, nagyon kritikusan tálalja az olvasóknak. Igen, bár szerintem érdemes azt is kihangsúlyozni, hogy nem kizárólag a nőkérdéssel kérdéssel foglalkozott. Tehát vannak olyan megközelítések, amelyek kizárólag ezzel az oldalával foglalkoznak az EMA leveleknek. Ennél sokkal több témát érintő, és még akkor azt is hozzáfűzném, hogy van Emma asszonynak egy társa, vagy másik személyiség, aki hasonló módon egy férfi író tollából született meg, egy másik heti labban, az új időkben, Herceg Ferenc tollából, Horkainé, aki személyiségként egy kicsit más hölgy, egy, társa, egy igazi társasági dáma, aki nem leveleket tesz közé, hanem egy, mindig egy aktuális udvarlóval cseveg, valamilyen nyilvános térben, vagy egy cukrázdában vagy a parkklubban, és szintén az aktuális eseményeket, legyen szó közéletről, politikáról, színházról, bármiről, ezekről mond általában elég csípős véleményt. És ugye az a különbség is, ez a különbség ez feltehetőleg a két író, Író személyével magyarázható, hiszen Herceg Ferenc szimpati is volt, tehát neki tökéletesen megfelelt az, hogy élénk párbeszédeket, ellesett párbeszédeket, illetve csevegéseket tesz közé alapban. A hétben publikáló Emma Asszony, most mutatom az idézőjeled, többnyire azért a kísélet meg a közéletnek a, a témaköreit váltogatta, de most arra szeretnék kitérni, hogy a gyanú fölébredt az olvasóban. Tö ahogy írta több alkalommal is, erről beszélnél egy picit. Igen. Nagy örömmel, mert azt még az előbb elfelejtettem hozzátenni, hogy ez a fajta szerep, vagy új, ide, új személyiség, ez nagyszerű játék lehetőséget is nyújtott, nem csak Ignotusnak, hanem először is a lapmunkatársainak, a szerkesztőnek, és hát a hétközönségének is. Főleg ebben az esetben, ebben a receptpályázatban. Mert igazából nem nagyon leplezték le Emma személyét, de azt tudjuk, hogy az olvasók ostromolták a szerkesztőséget, többször érdeklődtek és kíváncsiskodtak, hogy ki lehet Emma megteremtője, mert az azért felsejlett, hogy nem biztos, hogy egy hölgyről van szó, Párszor összesen három alkalommal találtam annak nyomát, hogy egyértelműen be lehetett azonosítani, hogy ki a létrehozója és a férfi írója. Egyszer maga kis József leplezte el le ma asszonyt az egyik szerkesztő üzenetben válaszolt egy olvasó kérésére, kérdésére, és ott egyértelműen leírta, hogy Ignotusz kollégánk szokta írkálni ezeket a leveleket. Mire a visszatérő Emma képen nyaralt, amikor ez történt, rendkívül sértett hangú levélben reagált, hogy hát hogy gondolja a szerkesztő, hogy őt valami fiatalúra identifikálja, akit ugyan ő fedezett föld, de akit meg is tarthat magának. Tehát őt hagyja békén, ő egy hölgy, és az olvasók őt így szeretik. Másodszor egy talán sajtóhibának nevezhetjük, ami miatt rájöhettek az olvasók. A tartalomjegyzékben ignotus neve szerepel, az adott cikk illetve hát írás alatt pedig Emma neve. És a harmadik az egy nagyon érdekes, az az egyik legkedvesebb példám. Tudni kell, hogy a hetet, hét nem volt egy illusztrált lap. Tehát a cím lapon volt igazából kép, Későn, később már néhány szövegközi képet is közé tettek. Egyetlen igazi kivétel van. A tíz éves jubileumon egy plusz jubileumi számot is közé tettek. Ebben rengeteg fényképet nyújtottak át az olvasóknak az írókról. Köztük egy karikatúrát, amelyet Faragó József készített, és a hét fő munkatársait ábrázolják. Ábrázolja, mint egy Bajzson, vagyis a hét egyik példányán magasba emelik a szerkesztőt, kis Józsefet. Ezen egyértelműen azonosíthatóak a, az arcok. Általában olyan fényképeket használhatott a művész, legalábbis én néhány esetben ezt felismertem, amelyet már a hét um, címlapjaim publikáltak, tehát az olvasók is ismerhettek. És az ignotus tábrázoló figurának a feje az egyértelműen a bajuszos ignotus, de szoknyában és tiszárkocítőben álgatta a többiek között. Ezzel együtt azért a későbbiekben is mindig maradt ez a homály. Tehát beszélünk egy, egy nagyon sikeres lapról, Kis Józsefnek egy zseniális alkotásáról, amiről azt mondta, hogy addig fog élni, ameddig ő, és valójában ez így is történt, hogy szinte, szinte egyszerre távoztak el a világból. És ennek a lapnak egy zseniális ötlete volt, amit az elején már Előlegeztünk ez a bizonyos pályázat, most hallgatunk néhány taktus zenét, és akkor belecsapunk ebbe az igazi történetbe. Kedves hallgatóink, Dede Franciskával beszélgetünk, irodalomtörténéssel, aki megjelentetett most egy könyvet a napokban, Tarzs Jóla Bestiát, ez a címe, de a hétnek a szakácsverseny, szakács verseny, szakács pályázatáról szól a nagyon érdekes és nagyon alapos emellett könyv. Megígértük a zene előtt, hogy most végigmegyünk ezen a könyvön, és bemutatjuk a hallgatóknak, kedvet csinálva is rá, mert tényleg csak ajánlani tudom. Hosszú volt a felhívás? Rögtön akkor egy rövid kis idézetet hadolvassak fel Emma Asszony leveléből. Minap olvastam egy francia újságpályázatáról, melyben felszólította olvasóit, hogy ami ritka, különös és ismeretlen ételek receptjeit tudják, küldjék be nekik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 házi titkokra, olyan családi receptekre, amelyet mondjuk, ahogy ő írta, a tud csak elkészíteni, vagy a nagymama, és azt is kérte az olvasóktól, hogy írják le azt is, hogy honnan tudják ezt a receptet, ki készítette, és hogyan készítette. Ugyanakkor még nem mondtam azt elégszer, hogy egy századfordulós blog történetet. Tehát ez egy egészen váratlan fordulatot vett szerintem ez a felhívás, illetve ez a verseny, mert kibontakozott ez a történet, amit most el is fogunk mesélni, hogy mi minden sült ki ebből a bizonyos recept pályázatból. Igen, akkor rögtön azzal kezdeném, hogy a körkérdés, illetve a pályázat az önmagában nem volt ismeretlen a korszakban. Több folyóiratot, több lapot is fel lehetne említeni, ahol közzétettek különböző regénypályázatokat, novellapályázatokat, vagy bármilyen körkérdést, amellyel megszólították az olvasókat, hiszen a lap, és a, illetve a szerkesztőség és az olvasóközönség közötti kapcsolatot különböző módon próbálták ápolni. Ennek egyik módja volt a körkérdés. Zárójelesen olyan kérdéseket tettek föl, ez nem csak a hétre vonatkozik, hanem most vegyesen mondom az új időkkel, hogy például hová menjünk nyaralni, mi a véleményük az írókról, mi a véleményük a kártyás asszonyokról, vagy amikor Erzsébet királyni, azaz Sisi először, szobrára először írtak ki pályázatot, és eredménytelen volt, akkor megkérdezték a közönséget is, hogy mi a véleményük a beérkezett pályázatokról, szobortervekről, melyiket tartották a legjobbnak, ők hogyan ítélnének a zsűri helyében, illetve ők hogyan képzelnék el ezt a szobrot. A receptpályázat abból a szempontból jelent, vagy vált különlegessé, és erre nem találtam másútt példát még, hogy ebben az esetben nem egyszerűen beküldték a leveleket az olvasók, amelyeket egyébként, mint említettem, megjelentetett a lap, hanem adott esetben reflektáltak egymás írásaira. Tehát nem egyszerűen beküldték a recepteket, hanem ugye leírták, a különböző fortélyokat nagyon sokszor utaltak aktuális eseményekre, tele vannak irodalmi utalásokkal, idézetekkel adott esetben ezek a levelek, és a különböző elkészítési módokra, vagy egy-egy elhangzott, illetve leírt véleményre a többiek reflektáltak. És emiatt kicsit anakronisztikusan írtam ezt az alcímet, mert tehát egy, tulajdonképpen egy fórumról van szó, kicsit hasonlóan működhetett, bár természetesen sokkal lassabban, mint a mai világban egy blog. De lényegét tekintve mégiscsak meg volt az a bizonyos oda-vissza kommunikáció a résztvevők között. Igen, és még ha szabad hozzá amit még elfelejtettem mondani, hogy az volt a jellemző ezekre a levelekre, hogy ugye Emma Asszony írta a felhívást. Általában kedves Emma felszólítással, megszólítással válaszoltak az olvasók, és Emma majdnem minden közzétett levélhez egy kis notabenét, azaz kis megjegyzést fűzött, és most rögtön, mert érdemes erről is beszélni, ez csak egy zárójás megjegyzés, hogy amint a francia példában, ugyanúgy a magyar példára is jellemző, hogy ebből a be, ezekből a beérkezett receptekből is szerkesztettek egy szakácskönyvet, amely az év végén, de már 1902-es dátummal, évszámmal megjelent. Nem ugyanaz a kettő. Ugyanazok a receptek szerepelnek ugyan benne, de a szerkesztett szakácskönyvben, azért is mondom így, értelemszerűen tematikusan rendezték a recepteket. Nem mindegyik Recept szerepet, receptet jelentették meg már alapban, amelyük viszont belekerült a szerkesztett szakácskönyvben, és a kísérő közül is csak nagyon kevés és nagyon válogatott került be a szerkesztett szakácskönyvbe. Tehát ott ezek az egymásra utalások, egymásnak válaszolók kis Néha szurkálódások, néha egymás megvédése, ez nem igazán derül ki, sokszor nincs is benne. És Emma asszony bár ott is megírja a maga kis megjegyzéseit, hozzáfűz egy-két dolgot ezek az adott recepthez, azok szinte mind szakmai jellegű megjegyzések, míg a hét megjelent és az olvasói levelekre reagáló megjegyzései, azok nagyon sok esetben, kis kacérkodások, kokettálások, szellemes megjegyzések, kis fricskák, egy nagyon élő válasz, és egy nagyon szellemes kis hozzáfűzés. Tehát ebből a szempontból érdemes a kettőt megkülönböztetni, és hát a, ennek a válogatásnak is mert a kötet egyik első része egy tanulmány, amely megpróbálja körbejárni ennek a receptpályázatnak a történetét, a második része pedig egy válogatás elsősorban azokból az olvasói levelekből, kísérő levelekből, amelyek nem jelentek meg a szakácskönyvben. Mert ugye ezt második kiadásban már maga a hét megjelentette 1908-ban, és aztán ez egy évvel, illetve két évvel ezelőtt maga a szakácskönyv printben meg is jelent. Tehát ez hozzáférhető, és bizonyára sokan ismerik is a hallgatók közül. Én, az én célom az volt, hogy időrendben, ahogy a lapban megjelent, úgy válogassam össze a leveleket, és ezt a fajta játékos és szeretetteljes viszonyt és kapcsolatot a közönség és a szerkesztőség között próbáljam meg ábrázolni és bemutatni. És nekem, akinek szerencsém volt már átlapozni a könyvet, mondhatom, hogy ez sikerült is. Művelődés történeti meg ezt már használtam a korábbiakban is, de nem is tudok ennél jobb jelzőt mondani ezekre a levelekre. Kibontakozik előttünk annak a kornak a, az élete, a humora. Nem csak nők írtak ide, azt jegyezzük meg, hogy, hogy körszereplőket... Írókat is megkértek, beszéljünk egy kicsit arról, hogy az írók közül ki hogyan reagált. Igen, és ez nagyszerű megfogalmazás volt, hogy megkértek, mert a felszólítás ugye az olvasókhoz szólt, de a válaszlevelekből kiderül, hogy az ismertebb és népszerű írók feltehetőleg személyes felkérést is kaptak arra, hogy részt vegyenek ezen a pályázaton. Itt megint eltérés mutatkozik a receptpályázaton résztvevők és a szakácskönyvben szereplők között, hiszen többen vannak olyanok, akik választ küldtek ugyanbe, de receptet nem, és éppen azt írták le a levélben, hogy ők miért nem akarnak receptet küldeni. De hogyha egy picit megpróbáljuk így végigvenni, hogy kik azok, akik válaszoltak, mondjuk a, vannak a mai is ismert, írók és egy-két közéleti személy, akik közül mondjuk érdemes kiemelni Mikszát Kálmán nevét vagy Bródi Sándorét, Tömörkény Istvánét, Bársony Bársonyét, de um, Erdős René is küldött be, vagy a színésznők Küri Klára is válaszolt. Aztán van az a csoport, akik uh, általában írónőkről van szó, akiket a korban is jól ismertek, és még ma is legalábbis az irodalomtörténet számon tartja őket, például Gyarmati Zsigáni, vagy Herman Ottoni. Aztán vannak azok a, talán ma már inkább a neveznénk őket, akiknek néhány írásuk megjelent a korabeli lapokban, de ma már nagyon nehéz a nyomukat megtalálni és kideríteni róluk, hogy valóban a korban publikáltak. És végül vannak a házi asszonyok, akik ebben az egyesetben. És első esetben ragadtak tollat, erre is többen hivatkoznak, hogy milyen nagyszerű dolog, hogy lehetőségük volt most hozzászólni, és legalább átmenetileg a hét alkotó körébe csak köréhez csatlakozni. De azért van itt még egy érdemes, érdekes kérdés, amit érdemes felvetni, és amire soha nem fogunk feltehetőleg választ kapni, de mi arról már volt szó, hogy nagyon sok munkatárs néven írtalakban. Ebben az esetben is talán föl lehet tenni azt a kérdést, hogy vajon minden eh, olvasónő neve mögött olvasónőre nőrejlike, vagy esetleg valaki eh, egy női nevet kölcsönzött magának ahhoz, egy munkatárs, hogy ő is részt vegyen a pályázaton. De hát ugye természetesen ezt ennek semmilyen nyomát, írott nyomát nem találtam. Mondjuk nagyon sokszor a stílus az rendkívül választékos, de ez azokra a levelekre, illetve azokra a receptleírásokra is igaz, amelyek nagyon szabatos, szűkszavú, de nagyon igényes megfogalmazású leírást tartalmaznak. És ahol tudni lehet, hogy valós személy van mögötte. Öm, hát vagy legalábbis igen. igen legalábbis, legalábbis sejteni, sejteni lehet. lehet. Tudunk-e olyat mondani azok közül, akik szívesen válaszoltak, például valakit, és hogy milyen módon válaszoltak, és tudunk-e azok közül mondani, akik viszont visszautasították. Igen, az egyik legkedvesebb példám Herceg Ferenc, hogy most a visszautasítókat öm, vegyük. Öm, nem néztem meg, de most az a benyom, mármint, hogy nem számoltam végig, de talán több férfi író volt, aki elutasította. Herceg Ferenc például. Igen, ő, gasztro, ő a gasztronómia analfabétái közé sorolta magát, Természetesen Emma Asszony tiltakozott ez ellen, hogy ez csak a jó modora Herceg Ferencnek és a végtelen szerénysége, de ellenpéldát is mondanék, hiszen Brodi Sándor pörkölt leírása, vagy Mixát Kálmán, aki nem igazán receptet írt, de mégiscsak a töltött káposzta elkészítési módját is megemlítette a tárcájában, Um, egy el, jó ellenpélda lehet. Jókai Mort is megkérdezték, ő, ne, ő is visszautasította a felkérést, Ötvös Károly is inkább csak egy um, mondjuk szösztenetet írt, de receptet nem mellé hozzá. Pont ezt mondtad, hogy tárcát írt Móricz, tehát volt, aki, Mikszát, bocsánat, elnézést, Mikszát, tárcát írt, tehát volt, aki úgy hidalta át, hogy vissza is utasította, meg nem is. Igen, sőt, Mikszát Kálmának ez az írása 1890-ben egyszer már megjelent a hét hasábjain is, tehát ő mondjuk elég érdekesen <gül> reagált rá, ügyes. de egyébként egy, egy rendkívül öm, évezetes írás, úgyhogy az egyik nagy kedvencem. És éppen egy olyan írásról van szó, amelyre az olvasók vissza is utaltak, például Széchenyi Lorenz Józsefin, ő küldte be talán a legtöbb receptet, amelyik meg is jelent már a hasábokon is, aki, hát majd azt érdemes talán idézni azt a levelet, Bródi sándor illetve Mixát Kálmánnal is vitába szállt, hogy vajon melyiküknek a, a Mikszert Kálmán által leírt töltött káposzta, vagy az ő töltött káposztája-e az igazi. <gül> Látom, hogy sok minden bejelöltél a, a könyvben. Talán ezek azok, amelyeket szó szerint szeretnél. Kidézni. Igen, meg is találtam ezt, amire utalnék. És akkor idéznék okay. is belőle. Mikszát egy sor füle, egy sor orja, egy sor kövérje. Ugye itt zárójelben elmondom, hogy a tárcában így szerepel a, töltött káposzta, a tökéletes töltött káposzta leírása. Tehát ez a leírás úgy hatott rám, mint ostor legyintés a telivérre. És egészen így jártam múlt héten Bródi Sándor pörköltjével. Mi ezt gondoltam? Tehát a hét szakácskönyve lelki konfliktusba hoz majdán minden íróval, akikért rajongtam és rajongok és rajongani fogok a világ, minden füle, orja és aprított marha húsadacára. Mert lehetetlen nem szeretni Mikszát Kálmánt aranyos humoráért, mélykedélyéért, Bródi Sándort meg az ő, de hiszen azt mindenki tudja, hogy Bródit miért kell, hogy szeressük. Tehát sosem gondoltam volna, hogy ővelük összeütközésbe juthassak. És íme mégis, Midőn Mixát töltött káposztájának, Brody pörköltjének leírását olvastam, csak a leírást találtam zseniálisnak, magát az eledelt pedig, szóval mély részvételt éreztem, de csak az első percben. A másikban megragadott egy belső hang. Hát ha az a pörkölt, az a káposzta a jobbik, a helyesebb, a felemelőbb. Íme két hete, hogy bródival küzdök, csak úgy gondolatban, s íme nyolc napja, hogy Mixáttól nem tudok aludni. Ennek az állapotnak csak úgy vethetek véget, ha egyszerűen az én káposztámat és az én pörköltemet is közlöm szíves és nem szíves összeadás és megbírálás véget, és akár győzöm, akár nem, nyugodtan térhetek vissza elhagyatott egyéb teendőimre. Ez volt az egyik olyan példa, amelyen jól lehet látni, hogy hogyan utaltak egymásra, hogyan hát nem is versengtek, vagy inkább nemes versengéssel, öm, megbírálás véget küldték be a recepteket. Ez volt az egyik oka egyébként, amiért részt vettek a pályázaton, de még ennek van számos más oka is. Van, aki a leányok becsületét akarta megvédeni, mert csupa hölgy küldte be csupa házi asszony, és hát a lányok kocs leány nemzedéket már amúgy is eleget szidalmazták, hát akkor ő most megmutatja, hogy ők is tudnak főzni, vagy legalábbis vannak receptjeik. Aztán van, aki ugye egy recepttel vitatkozott, van, aki így akart bekerülni az irodalomba, és hát még egyéb okok is voltak. Voltak különleges, miután én már átlapoztam a kötetet, pályázók, hogy úgy mondjam. Egyfelől, akit már említettél is, hogy, hogy mennyiségre is sokat küldött be. Az elbírálásnál talán úgy került... Hát jó helyezésre, hogy, hogy sok mindent küldött be. Ez talán azért nehéz megmondani, mert a hét hasábjain sem jelentették meg az összes receptet, amit egy-egy olvasó vagy a pályázaton résztvevő beküldött. Például az említett Szécheny ő, neki nagyon sok receptjét közzétették, de Emma Notabeneiben benne van, hogy a többit is megkapták, de azt most majd a szakácskönyvben hozzák. A szakácskönyvben viszont nem írták oda a receptek alá, hogy kik küldték be, ott összefoglalva a könyv legvégén ABC sorrendben sorolták fel a Repset beküldők nevét. Tehát igazából a hét hasábjaira tudunk hagyatkozni, hogyha be akarjuk azonosítani, hogy kinek milyen receptje van. Egyébként a díjazottaknál aztán megadták, hogy melyik receptért kapták meg. a, Már azért fel, a meg, volt, hogy, meg volt, hogy melyik receptjükért kapták meg, de az igaz, hogy az első három díjat nyert. Egyébként a írónő mind a három hogy melyik receptért, melyik receptért kapták meg a díjat. Több, ők mindannyian többet küldtek be. A könyvednek az érdekessége a levelek, ugye, ami nem jelent aztán meg később már sehol sem. Vagy legalábbis nem mind néhány megjelent belőle, illetve pontosabban részletek jelentek meg belőlük a szakácskönyvben, de az adott receptekhez kapcsolódva abban az esetben, hogyha mondjuk egy hosszabb kultúrtörténeti utalás, vagy pedig a recept eredetét írta le úgy a recept beküldője, hogy azt érdemesnek ítélték a közlésre. De tényleg nem az az Öl, Igen, és hát azért igazából ilyen tömegben, itt nem, ebben a könyvben itt jelenik meg, és ahogy már többször utaltam, rá. Művelődés történeti érdekességek, ezen a kormilliót kor nagyon jól látjuk belőle, ezekből villancsunk fel néhányat. Um. Hát itt most akkor igazából e, irodalmi utalásokat e, lenne érdemes e, mondani. Ezt inkább most e, a saját szavaimmal idézném. Nagyon sok gőte idézett van például ezekben a levelekben. Ezek általában németül szerepelnek. Természetesen a jegyzetanyagban lefordítva megtalálja a, a, majd az olvasó, hogy honnét és hát e, műfordítók fordításában ez hogyan hangzik, és hogy honnét való. De például a az első és a második burháborúra többen is utalnak, vagy az aktuális politikai életnek néhány személyiségére át elsősorban a kormány illetve az ellenzék egy-egy alakjára. De um, külföldi utazások során szerzett tapasztalatokról is beszámolnak, hát azok már elsősorban inkább a közvetlen ebből a receptekhez kapcsolódnak. De hogy milyen érdekes, hogy a recept. Őrvén, mindenféle más téma is előkerül, és megnyilvánulnak úgy általában az életről. Igen, és több olyan fontosabb, a korban fontosabb kérdés is előkerül, mint például érinthetnék az egyik a drágaság és a kérdése. Több levélben utalnak arra, illetve van egy senki álnévű nevű szerző, aki feltehetőleg Kessler József, Rigmusban, illetve hát egy kis verse, versikében szurkálja meg Emmát, hogy a receptpályázattal a tehetősekhez szól, és miközben ő férfi szemmel, ugye szociálisan érzékeny témákat, vagy hát arra is érzékeny, szociálisan is érzékeny, ebben a receptpályázatban hát kifejezetten mondjuk vesepecsenyéről van szó, és mindenről. Ez nem teljesen igaz ez a vád, mert nagyon sok olyan ételreceptet is beküldtek, amely sokkal kedvez kedvező áron is elkészíthető volt. Tömörkény István például kifejezetten juhászételeket küldött be, illetve van egy olvasónő, aki senkinek erre a rigmusára és felszólítására válaszolva, 40 krajcáros recepteket küldött be, és hát, hogyha ezeket végigolvassuk, né néhány példát ebből beválogattam, lehet látni, hogy valóban hát nem a tehetős létegeknek az eledele. Ezzel együtt nagyon luxusos, ahogy ők nevezik a korszakban, luxusos ételek is szerepelnek. De egy azért tán... arra kíváncsi lennék, hogy Gőte teljes a burháború hogy kerül az egészbe? Hát akkor erre most kellene keresnem egy idézetet, úgyhogy amíg megkeressük, akkor... Én azt mondom, hogy akkor zenéljünk. Megtaláltam a burháborúra utaló néhány sort. Cicus mamája küldött be egy Christmas cake, vagyis egy karácsonyi sütemény receptet. Ez egy három ö, strófás kis versike, mert akkor mielőtt, uta, mielőtt belekezdenék, vagy hát idézném az első versszakot, az érdemes néhány szót ejteni a levelek stílusáról is, Ugye Mikszát Kálmán esetében, vagy Blódi Sándor esetében nem kérdés az idodalmiság és a gyönyörű fogalmazás, de ez általában igaz a levelekre, hogy nagyon igényesek, nagyon szellemesek, nagyon szeretetre méltóak, és nagyon sok esetben humorosak. Ez az egyik része a dolognak. A másik, hogy nagyon sok olvasó játékosságot látta meg ebben, és azzal is élt. Ez többféleképpen is megtette. Volt, aki például arra utalt, hogy hát nyáron született meg a receptpályázat felhívása, tehát az uborka szezonban, és hát valószínűleg ennek a kitöltésére született meg, sokkal több lett belőle, hát az más kérdés, és többen küldtek be savanyított uborka receptet, vagy hogyan kell elkészíteni az uborka salátát, vagy uborkás szendvics receptet, tehát ilyen módon is játékosak voltak. Aztán talán most még érdemes arra is visszautalni, amiről már volt szó, az Emma való játékosság, a nevére és a nemére való utalások, ezek nagyon szeretetteljesek, általában meghívják őt, vagy szeretettel ölelik, és hogy az önök lelke rajta, hogyha Emma Asszony nem Asszony, tehát ilyen kis kiszólásokkal azért ők sejtetik, hogy ők tudják ám, hogy itt nincs minden rendben Emma Asszony körül, de azért ők ebben partnerek, és ők ebben részt vesznek. És akkor ezen kívül van még néhány különlegesebb recept, amelyeknek a, amelyeket az írójuk versbe szedve fogalmazott meg. Ezeket én inkább versezetnek vagy versikének nevezném, mint versnek, de nagyon kedvesek és humorosak, és majd még a kedvencemre később rátérek, de akkor itt háborús a háború, <gül> karácsonyi süteménynek a receptnek az első strofája az így hangzik, mikor még békében élt Angola burral, és nem szövetkezett ellene hadúrral, mikor békepipát szívott Krüger kedves övéi közt élt még Krügel anyó, akkor még kedveltem a John Bull nemzetét, érintkeztem vele, ha tehettem szerét. Egy angol barátnőm tanított meg rája híres Christmas hogy és mint kreálja. Tehát körülbelül azért olyan nagy állásfoglalásokat nem kell várni, de mégiscsak a korszak politikai eseményeire, vagy a világtörténéseire valamilyen módon utalnak ezek a levelek, ezek a receptek. És azt azért még érdemes hozzátenni, hogy ezekről az eseményekről, ezekről az irodalmi művekről, illetve ezekről a személyekről a hét írói írtak. Tehát nagyon sok esetben én végignéztem a kezdetektől 900, kifejezetten ilyen szempontból is, a 900-as évek elejéig a hét hasábjait, és nagyon sok olyan utalást találtam, hogy ezek már szerepeltek vezércikben, előfordulnak akár kisebb-nagyobb tárcákban is. Tehát ez is jól mutatja, hogy az olvasók benne éltek, ebben és a, a lab körülbelül és nyugodtan ismerték, és utalták, tehát tulajdonképpen itt a hétkörül kialakult szellemi közösségről van szó, én ezt így fogalmaznám meg, és egy olyan közegről, amelyet, a, ezt a, ezt a, ha jól emlékszem, Kis József fogalmazta meg, hogy kineveltek maguk köré, nem csak egy, egy íróigárdát, hanem egy olvasó közönséget is. És abszolút partnerei voltak a, az íróknak, az olvasók, ez ebből a pályázatból látszik, hiszen tényleg nagyon igényesen, hát persze különböző színvonalon, de nagyon igényesen fogalmazták meg ezeket a leveleket. De azért azt meg kell kérdeznem, hogy miféle névesz, hogy cím... Mamája. Hát ezt nem sikerült kiderítenem, de küszler Cicus és Cicus mamája visszatérő levelezői voltak a vagy hát résztvevői a pályázatnak és közben itt lázasan keresem az egyik legkedvesebb két receptemet, amelyek szinte egymásra válaszolnak. Ugye az állnév szerint küszler Cicus és Cicus mamája anya és lánya. Egyébként zárójelben megint nagyon sok esetben íróknak a felesége, íróknak a leánya, közéleti embereknek vagy művészeknek a felesége is részt vett ezen a pályázaton. Tehát eddig erről még nem volt szó. Hát ebben az esetben valószínűleg háziasszonyokról és háziasszony leányáról van szó. És mielőtt felolvasnék két rövid idézetet, érdemes azt is elmondani, hogy természetesen a pályázatnak díja is volt. Az első díj egy Zsolnai Váza volt, a második egy Herenditál, a harmadik pedig egy rózsabokréta, és ezt majd mindjárt a hallgatók is tudják, hogy miért mondtam el. Tehát Küszler Cicús egy egy receptet küldött be, most csak a négy verszakos versikének az első és negyedik versszakát fogom felolvasni. Ez a szerkesztett szakácskönyvből hiányzik, de a szövegválogatásban teljesen benne van. Magyarok istene, segíts meg engemet, hogy méltón zenghessem el a receptemet, hogy ki belekóstol, abba se hagyhassa, Annyit tegyen, hogy a gyomrát elronthassa. Nem pályázok én a zsolnai vázára, sem a drága, díszes, óherenditára. Kislány vagyok ahhoz, mit lehet csinálnom. Én csak az illatos bokrétára vágyom. <gül> és hogy ez a kedves kis versike mennyire meghatotta a szerkeszönséget. És e mai szerint ja. megírt. <gül> Igen, hát ugye a nota bene, amint mondtam, hogy ehhez a levélhez is járt, és ebben ez szerepel, Annyira meghatott bennünket invokációja, szerénysége és lemondása, hogy nyomban még egy második rózsabokrétát is kitűztünk, és azt a zsűri mellőzésével mindjárt el is küldtük önnek. Bocsássa meg nekünk ezt a kis panamát. A lappal egyidejűleg az is megérkezik. Tehát a küszlet már nyert egy bokrétát, azonban ugyanitt jelent meg az édesanyjának is az egyik receptje, ő neki több receptjét is közzétették, ez az Irén Parfé recept, amelynek az utolsó strófáját, illetve az a, azután még van két sor, ezt a sort szeretném felolvasni. Kérdet, honnan eredemennyei étel, magam kombináltam egy csillagos éjjel. Számos dicséretet hozott már fejemre, miatta pályázott valaki szívemre. Nem vagyok már kislány, virágra nem vágyom, a zsolnai vázát, Kartkarokkal várom. A zsónai váza azért meséljünk róla, mert szerepel is egy, egy felvétel róla. Szerencsére, hát egy méter, nem tudom, a méreteket te tudod. Nagyon. Igen, egy méter magas. Tehát ez nem semmi. Igen, egy nagyon szép vázat. Ugye a lap nem, vol, nem volt színes, tehát azt nem tudjuk, viszont a leírása a szerepe, és akkor talán majd ezt is mindjárt felolvasom, csak előtte még elmondanám, hiszen erre is most rögtön ki tudok térni, hogy szerencsére ebben a kötetben néhány fénykép, illetve képközlésére is lehetőség adódott, és a korabeli lapokból, elsősorban a hétből, illetve az új időkből tudtam válogatni több mint 30 képet. Három részre, két, igazából két nagy csoportra bonthatók, és van a kakuktojás, tojás, az a bizonyos karikatúra, aminől az elején már, a beszélgetésünk elején már volt szó. Ezen kívül ugye az egyik nagyobb részt a portrék teszik ki, arcképeket sikerült találnom, és rendkívül boldog voltam, hogy olyan írónőknek, illetve a receptpályázaton résztvevő hölgyeknek a képét is sikerült megtalálni, akiknek a nevét is talán kevesen ismerik már. Így Szécsinél Lorenz Józefinről van bent, Bignio Bélánéről, Bélánéről, vagy pedig Fóna Józsefnéről, akiknek a neve valószínűleg nem mond olyan sokat az olvasóknak, meg a hallgatóknak jeles képviselői, illetve diazotjai voltak a pályázatnak. Nem emiatt szerepelnek egyébként a labban, tehát különböző más okokból közölték a fényképüket. Például Vignó Béláné egy élőkép előadáson, vagy jubilámi előadáson lépett fel még több más aradi hölgyel együtt, és a hölgyek között az ő neve is szerepel, és 12 másik hölgyel szerepelt a címlapon. Tehát ez egy Csodálatos véletlen, hogy sikerült az ő fényképét megtalálni. A másik nagy csoport a háztartási iskolának a növendékei, tehát ez egy kicsit a korról ad egy képet, és egy kicsit illusztráció jelleggel szerepel a kötetben. És ők testületileg küldtek be akár háztartási iskolások, nem, vagy egyszerűen nem, illusztrációként. Gondoltad. Ugye nagyon érdekes, hogy egy évben általában 52 kép jelent meg a Hétben, hiszen a címlapon szerepel, címlapkép van és más nem. Mégis ezekben az években kétszer is szerepel a háztartási iskola, illetve a főzőakadémia a címlapon. Az új időkben viszont minden évben egy vagy, két, egy vagy több képpel is beszámolnak az éves vagy próbatételről, ahogy nevezik, ami a háztatási iskolában zajlik. Hát én kifejezetten ugye a főzéssel kapcsolatos képeket válogattam be. Van egyébként a vasalásról, vasalási leckéről, a fonásról, varrásról is a korabeli lapban, tehát a, a, az új időknek a, az egyes számaiban. Itt a kukta kisasszonyok címmel egy-egy beállított képet lehet látni, vagy az asztal körülülnek, kezükben habverővel, vagy reszelővel, vagy mozsárral vagy pedig a konyhában, a tűzhely mellett, hát mondjuk úgy, hogy kavargatják a fővő tehát természetesen beállított kép, de csak egy nagyon kedves hangulatot. És kor, kor, és kor dokumentum és illusztráció. Jó. Igen, és hát azt mondtam, hogy egy kakuktojás van, de tulajdonképpen bizonyos szempontból ugye kakuktojás, tojás, hogy a, az első és a második díjnak a fényképét is közzétették. Így a zsolnai vázáról, a következő leírással együtt jelent meg a kép. Az első babér egy zsolnai féle eózinváza, a pécsi mester kirakatának egyik legszebb ékessége. Közel egy méter magas, nemes ívű ez az edény, burkolata az eózin összes szivárvány színeiben csillog. A fantasztikus vidék lakója egy magányos truc, környezete pedig ibolyaszín, ezüst, májvaszín, aranysárga és karlátvörös fák, cserjék, árnyak, Ezer fokos tűzhevében edződve. Büszkesége a mesternek, stalán talán annak is, aki elnyeri. Hát képzeljünk el egy ilyen óriási zsolnai vázát, a zsolnai művészetét nem kell bemutatnunk, úgyhogy ez nem, nem kicsi díj, a herend a másik, ugye a két csolálatos porcelán Hát a herendi tányér az egy kicsit furcsán hangzik, de ijesztőbb, ugyanis... Már is olvasom, ez idézet lesz. A második díj egy óherendit áll. Főmotívuma fő a tüskés hal, melynek kínai perspektívájú háttere a tengercsónakkal csónakkal, vitorlával parttal. Míg az eózinváza csupa tűz, ez nyugodt, áttetsző, mint maga a porcelán, amelynek, úgy hisszük, nem értéktelen szülöttje. De azért ezt el kell mondani, hogy valóban egy igencsak <gül> nagy és tüskés hal van ezen a tálon. Nagyon szép egyébként, de mondjuk elsőre nem annyira gyereztő, igen. Esetleg konkrét receptet is bejelöltél, letán? Vagy pedig inkább beszéljünk arról, hogy legalábbis hát én akkor, Igen. hogy Herman Ottonénak a válaszát én nagyon érdekesnek találtam, Hát ő egy írónő, és egy, egy értelmiségi nőről van szó, és nem győzi azért a levele bevezetőjében kicsit tüskésen vagy csípősen megjegyezni, hogy hát a nőktől most csak így receptet várnának, hát valami másra is képesek vagyunk, de azért küld be receptet olyannyira, hogy, hogy díjazott is lesz, másfelől pedig ő is irodalmi alkotást is küld be, egy nagyon helyes mesét. Igen, a leves meséjét, ahogy ő írja, bár ezt feltehetőleg az olvasó, a hallgatók is ismerik ezt a mesét, amint Emma asszony a franciáknál is megvan, ott nem patkószeg, hanem Lalu, kavics, mert kőleves, kőlevesként ismerik. Nagyon röviden összefoglalva a történetét, egy huszárt kvártéoznak be a parasztasszonyhoz, a huszár éhes és enni akar, a parasztasszony pedig mondja, hogy nem kap semmit, nincs itthon semmi. És akkor mondja a huszár, hogy rendben van, csak egy kis vizet kér, meg, hogy megmelegíthesse, a, felforralhassa, és akkor a patkó levest főz. És hát persze kíváncsi lesz a gazdasszony, és apránként minden előkerül egy kis zsír, egy kis tojás, hogy csipetkét lehessen csinálni. Szóval, ami tovább. kell hozzá, így, és így tovább, és hát valóban egy incsiklandó leves születik, amit el is fogyasztanak, kivéve a patkosszöget, amit természetesen a huszár eltesz a következő alkalomra. Úgyhogy. Következő híszékeny állzi asszonynak. Igen. De közben találtam egy olyan receptet, ami konkrét is, meg mégsem, de nekem az egyik legkedvesebb receptem, és erre utaltam már, a, amikor a különböző stílusokról beszéltünk, ezt Emma kisasszony küldte be és a Ponty címet kapta, és akkor nem is mondok róla többet, mert úgyis önmagáért beszél. A nota benét is fel fogom hozzáolvasni. Emma kisasszony, a Ponty. Én egy középnagyságú ponty vagyok, töl csak úgy ragyogok. Kérlek, tisztíts meg kívül, belül, minden fölösleges részemtől. Jól besózva tepsibetégy, melyből oly nagyot végy, hogy úgy helyezhes el benne, mintha a testem vízben lenne. Hasogasd be oldalamat, képzelheted kínjaimat. Betetézik ezt még azzal, hogy a fenti nyílásokba tesznek hagymát összevágva, paprikába jól bemártva. Mellém vajat, srán tejfelt öntve a forró sütőbetégybe. Negyed órát, ha benne hagytál, legyen készen már a tál, hogy szép pirosra sült testem közt fekhessen. Ez az én készítésem titka, jegyezze meg jól minden kukta, mert újra egy ezred év elhalad, míg halhat egy beszélő halat. Jó étvágyat kíván a ponty. <gül> Utolírat, kedves Emma asszony, a rosszul rímelő, de különben nagyon ízletes hal elfelejtette megmondani, hogy a vajból egy lat, a tejfölből két deci szükséges. Szívélyesen üdvözli, druszája, Emma kisasszony. És hogy mit írt rá Emma? Ó kis Emma, ez a hal, heuréka, diadal. Sok ezred év múlik, halad, de ez a recept megmarad. S bár verse jó és ríme édes, a hal csak is némán beszédes. Aztán micsoda fifika, virágdísz és paprika. <gül> Úgyhogy ebből is látszik, hogy valóban egy nagyon szeretetteljes kapcsolat van az olvasók és a szerkesztők, illetve az olvasók és ignotus között. Ennyit tudtunk felvillantani a kötetből, amiben rengeteg más uh, érdekesség is van, mint milliószor mondtam a kultúrtörténet is, de konkrét receptek is. Hát a receptek olvasását nem akartuk a végsőkig folytatni. Nagyon köszönöm, hogy itt volt Ede Franciska, és bemutatta ezt a könyvet, ezt az izgalmas és szépen. érdekes könyvet. Annál is inkább köszönöm, mert úgy tudom, hogy a családotokban nagy esemény van. Csak annyit mondj róla, hogy mi a neve. Igen, az unokahogon ma reggel született, és Lillának hívják. Talán majd ő is pár hő <gül> múlva olvassa a könyvedet. Köszönöm, hogy itt voltál a hallgatóknak. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Viszont hallásra. Köszönöm szépen.